eixo entzule eh, experimentu berri honetara <risa> egunon eh, archaldeon gabon eh, entzuten gabon, ja. orduena, eh, orduetan eta eh, ba bueno, zuk zer xatu zu, daier? Eixo, bai buena hemen, eguer dion eguer dion, ez da <risa> bueno, e, e, guazen lehenengo guazen pixkat azaltzera ez, e, zergatikan entzuten ari zareten nau Eh, ba bueno, ba. <girrisa> ni aurkezten, naiz, ni brutal naiz. Eh, duela, duela, urte batzuk eh Medalgarrazea saioan entzul altseniaten eta orain ba, ez. <girrisa> orain hemen. Bueno, orain eta... ba, entzun ditzakuzu hau. Zu saio sarra entzun ditzakuzu ona oso. Bai, bai, ba, gure zoritxarrerako interneten daude, ezta? Da? <girrisa> Eta beste aldean... E, beste beste alde, aldean... Oso urrun... Messi kotik zuzenean... E, daier dugu? Eixo... E, nire entzun gai... Naukazuen... E, metal Garration... Ja... Bueno, saio berrieta mintzatez... Baina, bueno... E, orain, ba... E, Brutalexen modan bezala... Ba, proiektu... Berri honetan murrelduko gara... Hori da. Eta zertan <risa> Esa, argi esan dezagun entzulei zer zeindan eh ba proiektu honen e, muina, ezta? Eh zergatik hasten dugu pod podcast hau? Ba, bueno, gora Bi Euskaldun, bat Mexikon eta bestea Barcelona kanpokaldean. Orduan, eh beresziki ba, bueno, Nik ume bat, bi urtok ume bat daukatazik, nik esan duzaket euskera ez duzula itzeiten inorekin baizik eta norbaiti. Osa nik itzeiten nire umeari, baina bera korengoz <laughs> eh, gauzen dirik ez. Orduan, eh, ba hori, eh, kontuan izan da ze nahiko zaiadela emehen ba euskera praktikatzea, eta pentsatzen dut zuri ere zaizulara izangoan Barcelona aldean, orduan ba ona itsaki aitaki bad e, ba, buruan izateko e, eta pixkat praktikatzeko ez hori da hori da fiskat <laughs> <laughs> mintza praktikak bezala hartuko ditugu ezta bai, bai bai eta claro orain e, urte batzuk pasatu dira metalgarria e, metalgarria e, grabatzeari utzi genio honetik Eta, Bye. ba, ere eh, beitere, bizitza ba, garrapatu gaitu, ez da. Horain, <gurra> <laughs> denbora gutxi yeah, no, eta wei. pazentzia, oindik gutxiko ez da. Bai, bai, baina. Ez dakit bizitza, nireztu den, horrela ni pixka tximplifikatzeko, ozera, kami bat eh, garrapatu gaitu, ez? <gurra> bai, bai, bizitza gaza nahi nun, ba, klaro, ez ke hori, oh, euskeraz itzuntzea hori, horre, eh, <gurra> itzuntzeetan pixka galtzen da, ez? Ba bai, kamio bat arra, arrapatuko galu, balu... Ba bezala, ez alrebez, ez dakit? Ba gaitu, ba gindu. Eskerra, eskerrik asko, aier. Eskerrak hor zaudela. E, ba bai, bizitzak arrapatu gaitu kotxe edo kamio bat ezango balitzu zela. Eta, ba beraz, e, ba denbora gutxi, e, bai euskera zeiteko, porque, bueno, nik hemen a eta ertzeak esan duen zela, e, hemen inguruan gutxi orain katalanez e, ikasten arienez eta ah, oraindik ankoztatuta zait eta claro eh e, azkar oso azkar galtzen da e, batez, ere, batez ere ba hitz egiten du zugunean ta beraz ba pasteile ba, gesean tailler ze mintza praktika bezela hartuko dugu eta nik esatenen mm -hmm. bezela ba denbora gutxi eta pazientzia gutxi daukagunez ba ai, gai tontorren bat aurki, aurkitu bar genun <laughs> Bixkatez, eh, podcastaren ezakit, eh, eh, gorputza. Hizte handa saltzen zaren, eh, aletxe, la <laughs> ez da. Saltzai ezela galdut zu aukeran dibator. Bai, pero bueno, argi esamardia gauzak ez da. Gaur egun ja da, bizitzen gara, ba, streamerren gara, garaian, eh, mm. olako, ba, famos, famatuak ez diren, o, famatuak diren, ez famatueak eh, miresten edo, ezta? Ba, Pertsonaik bai, duela bom. urte batzuk, eh, bai, inorrekeak kaso egingo ez lioketanak, eta oain bai, bai, oso famatok dira, eta beren etxetik angrabatu dut, eta nola baitz, bai, naturaltasun hori saltzen dutela, ezta? Bai, oza, sea, zein du jende horrek famatu izatea, Twitcheko edo Facebookeko horri eh, alde batetik eh, streamin egitea. Jaiona. Bueno. <laughs> Or, ordun guk ere bai, ba, naturaltasun hori sal, saldu bar dugu, gauzak diren bezala e, azaldu eta ba esaten unen bezala hori ba, ba, denbora gutxi dugu, bai lanagatik edo bai familiagatik, ordun ba ba gai tontoren bat ba aurkitu bar genuen, ta claro, zer gertatzen da denbora ez daukazunean. <laughs> eta bideo jokoak e, gustatzen zaizkizula o bideo jokoak, bai, gustatzen zaizkizunean. Ba, Bukatzen zuzula telefonarekin jolasten, ez da. Eta, klaro, esan pues genuen, joe, zu telefonaren jokutara jolasten zea, nire bai, bazen, ba, jolasten garen jokuetaz hitz egitera. Eta, ba, nik hor horako, ez dakit, e, eskema bat burutu nuen nere, nere buruan eta nik esan nuen. Ba, bueno, azte bako hitzeo joku, jo, joku bati emango diot, eta azte bukaeran, ba, gra dugunean, jokuri ba, joku hori ba, ez dakit agian e, urrengo urrengo bizio <laughs> bizi hori sai honetan harrapatzen du zuten. Eta mm -hmm. ba bueno, horrek ez duna naiesan, ba bat eh ba, bueno, nozbeinka, ba pizkat e, aldatuko dugula eskema hori eta ba agian ba joku bilduma batez mintzatuko garela edo ba ez dakit, ez? E, Eta biakaldi berean jolastu hon jokua ba, komparatu. Hori da, hori da. Hori da. Eta ordun duen, ba, bueno, ba, entzuta nahi zerreten ba, piskat, froga hori da. Saiatuko gara, nek, bentsat hori, esanion daier zei, ba, e, ogeita minutu inguruko saio bat grabatzea, ikusiko dugu aher norantza joango zaigun, ba, orain itzeiten ari garela ja, ia sortzi minutu eman ditugu. <laughs> <laughs> <laughs> aurkiazten hakin, pero bueno ondo egiten ageri garela ni pentsatzen dut eta, ba, ba bueno o momentuz ez dakagu hauen zuten ari zaretenan, horrein ekan e... saioaren <laughs> iztena ez daukagu <laughs> baina, ez musika ez dakagu musika bai, bai, izan goda bai, bai, bai baina bueno ba, baintzat, ba, espero ez dutakun ba, zuek eh, nola baita ondo pasatzea hauen zuten zuela Eta, bapiskat, e, azalduko dut, e, gaur saio honetan nintzen duguna guna deditugun jokuak edo aurkeztetuk ditut. ni nerekasuan, mm. e, ba, bueno, ba, jola, azte honetan jolastu den jokua, e, Space Wolf jokua da, e, Warhammer berrogei mila garren e, ur, bueno, war, Warhammer berrogei mila e, mundu horretan englobatzen den joku bat da, eta ni pentsatzen dut, ba, bueno, eh, o, joku nahiko interesgarria dela holako mekanika ezberdinak naste ditulako, eta ba, bueno, joku horretaz mintzatu behar nintzen. Eta mm -hmm. Ba, nire kasuan, eh, azte goto guna pixeat mu, mugikorrean leku pixeat egiten badan bitartean, edo mugikor berri bat errosten duana, ezakiz hartatu badan lehenko. Ba, azken hilatetan jolestu jokua izango haizengolta aipagai, Cards, The Universe and Everything eh, bat, Motzerako Q Cards Akronimoarekin ezaguna den jokua Eta bueno Bari, piskat friki karta joku bat Oso, no? Ba, ba bueno, ba, orain azalpen luzea eginda Ba Piskat, separadore bat Muzika separadorea jarriko dugu Eta eh, jarraian hasi konezni ba, Space Wolf joku Azaltzen ez dogu musika aztentzioa <risa> <risa> or bildurra. Ora in bolumunak ondo hartzen ditu dela, hor eh? da. Eh, Space Wolf Warhammer berrogei eh hor Play Storen edo bueno, eh, bai iPhoneen eta Androiden aurkituko duzutela Space Wolf izenaekin agertzen da, Espazioko Go 8a. Eta, biskak, esan bezala, Space Wolf e, titulak esaten du bezala, e, espazioko etxoen armadaren e, parte izango gara honetan eta espaziotik e, bidaiatzen dugula ba, batean e, disformidadaren deabruak gure ontzira teleportatzen teleporta, teleportatzen dira, e, gure armadako anaiek sarraskitzen, eta honetan ba, balgarren kontrola hartuko dugu. Eh, lehenik de abru hauek akatzeko, eta gero hauek utzitako aztarnak jarraituz, ba, emperadorearen aurka garatzen ari den konplota saiesten saiatuko gara. Eh, ez hau ez dut zutenak, ba, esan bezala Warhammer berrogei mila... Eh, ez daki da, da nuen, no, esan uniberso espandidoa... <laughs> ba, Bizkat, eh, uniberso horretan eh, kokatzen da. Eta, bueno, jokuak, ba, pixkat, eh, esan bezala mekanika ezberdinak erabiltzen ditu eta mekanika ezberdinak nazten ditu. Ba, alde batetikan eh, estat, estrategia, eh, ez dakit nora esaten den, eh, deck building ingelez ez, karta sorten, ez dakit, eraik, eraikitzea edo, konstrukzion de mazos gazteleraz. Karta, eh, bai, eh, nola etxu li mazo? zutugaratzen. Ni, ni datu aritzandut. Ni karta sorta bestela, bai ikusi nun, ez dakit hola ondo izango ah. dan. E bueno, bai bueno. Bai. Bai, bai, izan leike, izan litzana, de, bai. Saleki, saleki bai. Ni pentsatu du ulartzen dela. Bestela ingelezez, inglese deck building, deitzan saio eta ba, ba, batetik ba, ba hori deck building hori erabiltzen du eta beste batetikan an, e, ez dakit, e, familiarizatu tak zaudeten ba, taktiks generoa edo, estrategia taktiko generori non e, ba, pertsona jak e, mapa batetika mugitu behar ditugu, bainan e, ba, baina lehenengo guk mugitzen dugu eta gero gure etxaiak, ez? Hordun pixkat e, ez dakit, turnos, ez dakit nola esaten? Bai, txandak txan edo Bai, txandaka, hori da, hori da, txandaka barkatu nere, nere uskera gabezia Ordun ba, ba, bueno, ba, bi generoiek hiek ditu deck building, e, alde batetikan, ba ezaten da, ba karta sorta batekin astengia eta eh karta sorta hoiek ba, ba, bueno, ba, oso basikoak iztaten dira eta partida aurreatzen joaten garen e, bitartean, ba e, sortaiek, e, saiatuko, e, indartzen saiatuko gara, ba karta berriak lortuz edo, kar, edo, edo ditugun kartak E, e, indartuz, ezta? Eta beste batetikan, ba, esan bezala, tactics generoa non, ba, bueno, ba, txandaka gure mugitzen iraimata ditugun pertsonaiek mugitu barko ditugu, kasu honetan hiru pertsonaik mugituko ditugu, eh mapa jolaste du mapa goko eta eh ba, bueno, ba ze pertsonaik aurkeratu badugun, dugun ba, e, ikusiko da de, ikusiko da, e, ba, Depende, ba, ze, ze kapazitate ditun pertsonai bakoitzak, ez? Adibidez, ba, batek ba, e, luzez erasotzen hobea ba, da, eta bestea ba, gorputzeko erasoak, e, o, oh, gorputzeko erasoetan hobeagoa ba, da, eta ordun duen, ba, depende ze mapan jolazten dugu, eta ze, ze, zein, zein da gure objektiboa ba, pertsonai bat edo bestea erabiliko dugu. Jokoren helburua izango da ba, ba bueno, ba, esan bezala, ba, karta sorta hoeiek jolasten partida jolastenari garen henean, ba, e, ba, ez dakit, ba, lortuko ditugu ba, itemez berdinak eta karta ezberdinak ere bai. Eta pixkat, ba, inberko dugu ba, e, karta sorten gesti hori, ez? Zeren eh jolaste ditu ald ditugun partida gokitzen agian, eh, ustu karta jolastu ald ditugu, ba karta berri bat sartu behar bat beste bat atera beharko dugu, hor dugun, klaro, hor ba, ba, estrategia pixka bat, hor ezan e, behar dugu, ba, depende ze mapan jolasten dugu eta zein den gure, gure objetiboa, ba, karta batzuk erabiliz edo besteak. Gauza, kasuenetan, e, gauza honena, nipintzat, bueno, gauza on bat, da, e, ba, karta sorta ezberdinak e, sortu ditugu eta karta sorta hori gorde. Ordun, claro, igual pentsatua ba, ba, mapa mota honetako, ba karta sortatu jarriko dut eta izena jo jarriko diot, eta bero beste mapa mota batentzako, ba beste karta sorta bat eraikiko dut eta beste izen bat jarriko diot eta horrela ba, ba ez naiz fiskat liatzen, ez? E jolastu alduan bakoitzean, ba ez naiz ibiliko 30 minutu abezte karta sartzen dituan eta zeintzuk atera, ezta. Eta hori, ba, esan duan bezala, azkenean elburu eztango da, ba, batetikan e, ba, mapak e, garaitzea, edo etxaian, e, a, mapan agartzen dien etxaiak garaitzea. E, mapat, mapetan ere bai, ba, be, e, beste objetibo sekundario batzuk agertuko dira, ba, ba, e, kofre bat agertuko da, eta igual kofre hori hartu beharko dugu, edo etxai guztiak... E, garaitu behar ditugu edo e, pertsonai bat bizirik mantendu behar dugu, eta bar. Orduan, ba, bueno, ba, piskat helburua da, ba, karta solitariek e, indartzea ba, jokuan aurrera egiteko. Horretarako ba, jokuak e, noski, joku, e, doaineko joko da, beraz ba, ba free-to-play joku bat, ez? Eta ba, jokuak bitxampo mota ditu, batetekan urrelingoteak, Ba, dirugu fisikoaz aldatu ezak egun baliabide bakarra da. Eta ba, lingotekin karta eta baliabide premionak erosial izango ditugu. E, jolasten lortu daiteke urre hau, baina ba, baliabide oso eskasa da. Eta ba, jokoak e, beraz ba, dirua aldatzera bultzatuko gaitu. Jolasten ez gauden bitartean. Ekizute ba, ba, ba, nolaz jokoan sartzen zarela eta blau bos pantai agertzen dira. Eguneko e, eskaintza eta hamar e, euro jartzen baitugu, ez dakizen bat lingote oparetuko, oparetuko dizkizugu, eta bar, ezta? Eta beste, no. be, beste batetik anba txamponak, e, jokoaren oinarrizko baliabidea, e, jolazten ditugun fasetan irabaziko ditugu, eta ba, bueno, ba, karta eta beste baliabide basikoagoak e, ba, txampona uegatik aldatu ahalko ditugu. Eta azkenik, ba beste hau ez da txanpo mota bat, baina bueno, beste baliabide bat da bajokoak ematen diguna izpi, izpi batzuk dira, hola forma horrekin. Eta ba, bueno, ba izpiak e, jolasten irabazi irabasten ditugun puntu batzuk dira eta hauek ba bueno, karta kobetzen e, lagunduko ditugu, ba ez da ikizten bat puntu sartzen baditugu, ba karta hau aldatu ahal izango dugu, karta indartzu ba, batetik. Ez du aldatzen karta fiziko bat, dizik eta, ba, bueno, indartzen du ez. Ba, lehen, ez dakit, mm. gehi bat ematen badigu, digu, ba, izpi, ez dakitzen bat izpi sartzen bat dizik gehi bi ematen digu. <gülüyor> eta, bueno, ba, orduan guzti honekin, ba, ba, bueno, mapa batean jartzen ditugu eta, e, ba, dependezte karta sorta ditugu, ba, gu e, txandaro, e, txandaroak oitzeko bi, bi, bi, bi gauza egin alditugu. Batetik, e, pertsona ja, bi aldiz mugitu, edo pertsona aldi, bat, aldi, alde bat, aldi batean mugitu, eta beste batean eraso, edo bi aldiz eraso, eta peskat ba, horrekin jolastu, jolasten joan bergara. Baiz, noraino mugitzen garen, eta baiz, e, ze kintza edo zeak zio erabiltzen ditugun, ba, piskat, e, e, ba, mapa gareitzeko, ez da? E, Eh, gustatu zaidana joku honetaz? Ba, bueno, jolasten astea oso, oso erraza da. Tutoriala nahiko argia da eta azkar harrapatzen ditugu ideian, ba jokoan aurrera aurrera egiteko. Gainea, ba bueno, joku modernoa ez denarren, ba 2014ean estreinatu zuten telefonoetan, ba grafikaoki ni nahiko joku, ba, interesgarria dela edo polita, depende gustatzen zaizuen eh estiloa, ba, eta gainera ba hori ba Warhammerren oinarrituta dagoenez, ba beren diseinuak eh erabiltze dituzte or, nolabiteko, ezakit, ka, dute, bainan, nolabiteko ezakit, ez dakit jotzen dute, baina nolabiteko ez zerrealismo karikaturizatu hori Warhammerri asko zaiona. Eta gainera, ba bueno, e, gustatu zaiter bai, ba nola mekanikas berdinak erabiltzen ditun eta, eta nola ba, joku berdian honetan ba, hiru mekanika garrantzitsuak haste ditun, ba, joku e, taktikoa, eh karten gestioa eta ba eh e, alde hori, eh karta sorta hor, hor, hori ba pizkat eh erabiltzea eta bar Orduan, hori, ba, ba, mekanikoki gustatu zait jokua e, gainera, horrelako ba, bueno, or, jokua gustatzen beza ezkizue, ba, badakizute, hainbat eta hainbat ordu eman godu ezkizuela. Eta, e, ere bai, ba, bueno, esan behar dago, ba, doaineko adenez ba, ba, e, oso errexa dela astea, jokuan, eta ez dakit, nik pentsatu oso interesa dela gustatu ez da idana, ba, nagoziena, e, eta hau seguraski daier e, zuk askotan topatu duzu, gaxapon edo gaxapon sistema hori ez da? Nola da hori? E, ga, gaxapon da, japonien dauden e, makina horiek, bueno japonien eta mundu guztien ze, diela zu txampona sartzen duzu eta barruan daude olako bola batzuk, eta zu txampona Dai. sartzen duzu eta loteria modura ba, tokatzen zaizu bat, bale? Bai. Eta kasunetan, ba, gatsapon sistema, erosi ditzak ez duela, karta sorten e, sobreak. Eta sobre bakoitza, izan leike e, izate ditu, ez dakiz zenba karta dien, ez azpi sortzi karta. Eta klaro, tokatu galtza izkizu karta oso onak edo karta oso txarrak, <laughs> depende zenbat ordaintzen duzun. Eta ba, niri gatsapon sistema horin... E, Naiz eta gaur egun oso, oso erabilia den, niri ez dait bat ere gustatzen, ba, batez ere ba, e, bultzatzen dizuelako diru erreala erabiltzera. Ez? Beti dago eguneko eskaintza bat, beti dago zehozer gainea ba, bueno, da sistema montatuta dago nola e, pixkat ba, karta oso onak ez tokatzeko. <laughs> Orduan, mm -hmm. banei nahi sistema hori e, ezait bat ere gustatzen, eta gainea, ba, dia sistema atzuk daudela, pixkat, diseinatuak eta bideratutak, ba, e, jokuarekin arazoak dituzten pertsonak, pixkat, ba, dirua erabiltze, erabiltzeko, bultzatzeko, e, dirua erabiltzera bultzatzeko. Orduan, klaro, e, pues, hori, e, etikoki oso sistema atxarra iruditzen zait, eta alde negatiboan sartzen dut, Gainera, e, ba bueno, e, ni pentsatut atzera puntu Navarrenena, Jolastauntzutenean, eh jokua oso za, oso zaila da. Osea, iristen da momentu bat, eh ezaltasuna pillo bat igotzen dela. eta claro, hor momentu just momentu hori ezaten da justo, va, ba, eh ba, puntuak, aldatu badituzun, a berz tokatzen zaizkizu, na ber kartak indartu aldituzun, eta nik Lalo, nik hori alde negatiboan sartut dut, zeren ba, ez dela, e, justo e, zailtasuni aldatzen denean oso drastikoa da, ez da, batean aldatzen da, ez da, gutxe gora era aurreatzen joaten zea, eta batean ba, ezin duzut pantaia bat pasatu, oso zaila delako. Mm -hmm. Eta niri, ba, hori ez da guztatzen, bentsatu zailtasun niveloiek, ba, izan bardi elapiskak erradua lagoak, ez da? Gai. Mm -hmm. Eta, bueno. Bye. E, eta azkeneko alde negatiboena, ba dirua sartzeren kontrakoa naizenez, ba, ez nuen bali, baliabideekin karta berria quero zi nahi. eta ba izan bezela horia egiter azkenan bultzatzen bultzatuta sentitu naiz. Eta bueno, ba, klar, ez du dirua sartu, baina ditodan puntuak saiatu naiz, ba, pixkat piskat e, eh invertitzen a e, tokatzen zitzaidan eta ba, esan, lehen lehenesan bezela, ba, pentsatu sistema piskat e, e, diseinatua dagola, ba, gauza oso onak ez tokatzeko e, bintzat ezaz, bintzat hasieran ez. Eta orduan, klaro, iristen da momentu bat, noin jokua oso zaila da, azten zea puntuak sartzen edo kartako betzen eta e, bar, eta <laughs> emaitzari gabe ezta. Orduan, ba, bueno, e, ala ere, ala ere eta orokorrean, ba, esan bezala, ba, gustatzen bezaizue olako taktiks generoa, Ba, ni pentsatu nahiko, nahiko bueno, eh, modu errefreskantea dela horrelako genero batean sartzeko, ba, kartens bilduma o karten sorta hoien gestioa hor sartuz. Eta, bueno, uh -huh. korrean, gain horrean ditu, gaindituta, gaindituko dut, joku hau. Zei bat edo, uh -huh. emango diot. Baina, ba, <gain> ba, ba, bueno, argi izan dezaztuela ba, ba, dituen eh, kontrapuntu horiek. Bai. <gain> Uhum. Eta, bueno, ba, entzuten zenuten ar soinu zehau, oso beldurrezkoa, ba, jokoaren soinu banda da, ez dauka beste soinu banda bat, da abesti berdina da buklean. <laughs> Pero bueno, hau izan da, Warhammer, eh, bueno, Warhammer berrogei Space Wolf, esan bezala Androiden dakazue, Android eta iPhoneen, eta ba, ba doa nirekoa denez, ba, bueno, gueltatxo bat eman aldi zailo E ea guztantzen zaizuen eta hemendikan uh -huh. ba taiertzen jokura pasatuko gara Eta, daierce que es un mezela, va a ver, Q-Cards. Q-Cards, hori Cards, the universe, and everything. Izen erako como mm, acrónimo Bai, q cards eztá, bueno, e daazten da. Eh, ¿Barteto? cards -e Es, zerekin, Q-E. -e. Ola, entzute, eztemezela. -e. Bai, Q-E. Bai, zehu. Uh hori eh eta bueno zure zure hoka limasen pizka nasqueta taktika eta taktik karta bildumena artean ba hemen ba guztiz murgiltzen gara karta bildumen joko batean eh batean, ba bueno pizkat eh, karta kokoei ba pixkat, eh, firkientzako E, Erakargarritasun bat zartzen diote, joku honetan. Avid Games enpresa ingelesak sortutako joku honetan. E, kartak zazpi kategoria ezberdinetan banatuta daude. Eta bakoitza kolore bat dauka ezarrita, bapiskat identifikatzen laguntzeko. Eta horrela dituzu artea eta kultura arrosa kolorean, ozeanoa urdinean, Bizitza lurrean edo naturali lotu dago kartak berdean, espazioa morean, historia kolorea horian, paleontologia marroian eta zientziako kartak berdean. Gero, ba, bueno, hemen sartzen da pixeat e, friki tasuna kategoria bakoitzak azpitaldeak ditu, Eta bueno, bakoitzan ba, ba denetatik aurkitu dezakezu arte artea kulturan ba daude, margolariak, idazeak, zanari bitxiak, kirolak, e, mitologia eskandinavarra ba denetatik. Mm -hmm. Gero, gero eh ozeanoan ba dauden marrazak, itsasxoriak, eh itsontziak, e, ibaia ba, pixkat denetatik. Eh, bizitza lurran naturali lotuta daude badaude animaliak, txakurrak, katuak, narrastiak, eh ugaztunak eta gero badaude ez eh, ba, eh pertsona mitikoak, Yetia, eh, Bigfoot, horrelako sea, pertsonai. <laughs> bueno, norait edo eh, tipa kabra hemen Mexikonis <laughs> analitzeke. <laughs> Si se preguntan buenaschas de los jefes, no登録an los primeros derechos de Julio no es cierto. Por token thanks vas a代えなんです... —¿84? Jesus. <laughs> bueno, bueno. Para ti nos vemos bien. Bueno, eta gero ba biske jarraituz, ba, espazioan, ba, konstelazioak, planetak, eh historiaan, Aitsiniko Grezia, Japonia feudala, e, espioiak, ba benetatik, bueno, gero paleontologian, ba bai, dinosaurio aragi jaleak, belar jaleak, pizkada Denetatik, eta zientzian, ba, abiazioko pertsonaileak, zientzialari ospetsuak, matematikoak. E, denetatik, denetatik dago. Eta, bueno, e, ba, pixkaute, bokoaren e, funtzionamendua salduz, ba, karta bakoitzak, bizten bakidozka goian ezkerralean, lehenak, karta hori zelaire ateratzeko kostua dirazten du, eta horren azpian, bigarren zifra bat, karta horrek duen erasoain darra erakutsiz. Uh -huh. Gero horietako karta batzuk e, dute habilitate e, berezi bat, eta horrek egin dezake ba, puntu horiek igotzea e, inguruan dituen kartak indartzea edo kontrakoa e, aurkariaren kartak ahultzea hori, gona, ba, karta bakitzaak badu horrelako e, indar berezi bat e, Gero, ba, bueno, bizkait, kartaren e, deskribafenarekin jarraituz goiko eskuinalean E ez badu e, karta arrunta izango da etaelaako digotxo bat izango du, bere arrarotasun maila erakutsiz, e, zoikoa epikoa lehendazzkoa edota mitikoa izan daiteke. Kartaren erditikora bere argazkia azalduko da bere... Erdialdean aldean, boro bat izango du, e, karta horren azfit aldearen iruditxe bat e, duena, ba, bueno, txakurra bat lima da edo ez dakit edo kirol bat edo dena galakoa. Uh -huh. e, irudi horren inguruan, ez ez badauka, berriz ba, ere karta arrunte izango da, baina e, limited card e, esaten badu, karta hurria edo eskazada e, karta horren Arrarautasun maila markatuko du berriz ere, eta huizan daiteke a, e, Arrarautasun maia handiena, zan nahi dut e, e, l, kar, limi, l, Karta limit hurri e, edo eska hori, e, normalean beti izango du balio gehio hori e, jartzen ez duen beste karta batek baina Beti... Pxat, e, Bari, esan bezala urria delako eta ban, e, erosten, erosten baditu zu kartak edo e, ez dira ez dira horagertuko. Eh? Momentu berezietan sortzen diren e, pak hoietan eskainiko dituzte kartagoek. Orduan horrelatik dira zaiagoak lortzen. Bale, orduan pixkat nazten dute ez batetikan, ba, bueno, karta joku nahikoz simple bat ematen du, ezta? Baina ere bai, ba, sartze uten e, orain oso modan dagoen, hor ba, ba, e, txikitan ginenean, ba, kromoen zera hori, ez? No? daude? Ba, kromo batzuk ba, oso zaiak dire lateralatzea eta Hain bai. zaiak direnez ba balio hauek baliogei daukatuela, ezta? Da? Bai, bai, o sea, esto de eh, jugar honetan, eh, egongo da jendea interesatzen dena, ba, karta garrantzitsu indartzuak lortzea. Gero, ba, besteen aurka jolasten duenean, ba, irabazi eta gero, baina gero ere, ba, horrek ez baizu horren beste interesatzen, ba, ba egongorako jendea, ba, e, kolekzioa handitzen, e, zentratuko den agio, o sea, kar, karta zailak eta karta mm -hmm. urriak bilatzen jarriko du nagio bere interesa. Orduan, bueno, bi aukeraiek ematen ditu joko honek. Vale, baina, eh, gauza bat, ni orain jokoa ikusten ari naiz. Eh, nola, nola borrokatzen da zein da? Ez dut ulertzen borrokaren kontua. Kostua eta erasoa eraso zenbaki hori ikusten dut, baina nola egiten nola, nola borrokatzen da zure etxaiaren edo zure aurkariaren aurka. Bai. A ber, ba partidako hitzak eh 5 ditu. Eta hiru ira, o sea, 5 Oi, iru irabasten dituena, ba garaile aterako da. Vale, ez. E, erronda gokoitzean lehen le aipatu itxuruntztaspi kategorietako opatek dauka dantaila mm -hmm. eta ba justo erronda er horretan, ba, e, kategoria ofertak aurteko 10 puntu extra izango dituzte. Orduan, e, zuk e, txan, e, iru txanda dituzu e, e, arronda bakoitzean, eta or, e, txanda bakoitzean iru kartatera ditzakezu. Orduan, mm. or, jombertsara puntatzen bat pixeatindarra, e, ere e, txanda bakoitzean, edo, zuk dituzu e, kartak ateralizateko e, puntu batzuk, ez? Ogeita mar, edo berroi puntu, eta orduan ez duk aterako dituzun kartek ezin dute hori e, ra, gainditu. Orduan horrek ere pixea limitatzen du, ez ezin zara bakarri gelditu e, karta indartxuenekin, zer ez dela ezin atera eh, zen, chandakoitzean hiru karta. Orduan jobertzara nahasten pixkat karta aulagoak edo igual ez, ez duena horren beste kostatzen ateratzean ateratzea jolastera, baina pues igual indartzen dituztela beste kartak eta orrela, ba, erosentzak jendeago lortzen duzula horri esker. Comboak eginez, ezta? Bai, konbantsa kokorria hori hori egertatzen da, karta batzuk e, ba, elkarrekin juntatzen dituzunean, konboak sortzen dituzte eta puntu gehiago. Adibidez, e, ba, historiako e, kategorian, ba, Leonidas eta Espartako... E, nora da? Kasko, kaskoa baldin badituzu. Ba, bai batako besteain hartzen dua eta punto gehiot lortzen dituz. Bai, orain ikusten nahi naiz. Au <laughs> oh, grazia, grazieen dit. Ba, tornadoaren karta baduzu, ba tornadoko daka eh 34ko er, erasoa, ezta? Baian to, tornadoan laspian mm -hmm. hartzen du. E, ateratzen duzuenean e, zure e, marrazo karta izaten izaten baduzu 15eko, <laughs> bere erasoak Amabost geyo ira bastandu. Eta, va ba a mhm. que, ten, ba, ba, que no la he sanado a ba, hacking o su, pero gracias, indiet. No la he sanado va tornado -dakan, <risa> a tornado agdakan habilidadori. Sharknado. Or, or, bai. E, eh, <risa> Jolaztenute asco y check-in. Es, eh, caso retenez daquinala de chanarori, bai. Sharknado. Película vesela. Sharknado, bai. Bai. Eh... Ez ba duzute jakiten, ba, bueno, e, xarnadoz da oso pelikula txarra bat, non... E, ba, bueno, ba, holako tornado bat agertzen da e, marrazoak botatzen dituena. <laughs> marrazoak egak atornadoan zehar, bai. Bai, bai, bai, bai. Oso realista dena. Hor <laughs> du, ba hori ez. Ba, oso simplea da, azken handak azuz e, zenbat... E, de, zenbat puntu eskura dit, ditu, oza em, karta jokatzeko zenbat puntu dituzun okay. eta, e, claro, depende zenbat puntu dituzun, ba, karta batzuk jolastu dituzu edo ez, eta ba, ikustea berze, ze kombo lortu dezakezun, edo ba ze kartak daka bonusa mm, hori da, hori da neri, gustatu zaidan joko honetan e, azpio marratuko nuke e, egunero aldatzen doala Eh, bueno, caso honetan hau positiboa da. Gero, gero hartuko, bueltatuko garazuko aipatuzun eh, mm -hmm. horretaraz, e, bueno, eh eskainiko dizute egunero ordaintzea lortzeko ez dakiz zer karta eta horrelako gauzak. Egunero Bola dago eskaintza, ezta? Bai, baina <laughs> gauza positiboa da, da E, karta berriak ere sartzen dituztela egunero, e, eta eta juten da aldatzen, eta astero ligako erronkak berritzen dituzte, eta orduan, e, liga horretan, e, e, karta, karta bat iguala, urreko astean, zela oso baliagarriria duzela indartsua, urreko astean indartsua izango da, ze aukiko du bonus oso Garrantzitzu bat, hor duan. Hor du behartzera eh, karta... Eee... Eh, Nagasen duzu... Tek... Bildin... No? Ah. Da, kartare... Bueno, kartas horten, ez eh, da geitez, eh, gesti hori. Karta hortak erritzea ia aztero, ze beste, bestela ez duzu baliatuko aste horretako bonusan orduan. Horrek egiten du, e, jutea eguneratzen eta aldatzen egunero eta ez horren aspergarria da monotona e, egitea jokoa. <hieres> orduan, baina zuk dituz, oza, zure... Porke hau, klaro, suposatzen dut, ez, noiz benka, edo ezakitegunero edo, ba, karta batzuk oparituko izkizutela eta barrez. Bai, eh, orsatzen da, zukaipatu zon gatxapone dori. Eh, dago, erruletan tzeko bat, eh, egunen uste dut bi aldiz zaukazuela aukera, hori eh, irekitzeko, eta... Erruleta horretan, ba, kategoria bakoitzeko kar karta bat, edo txamponak, edo gemak, edo harribitxiak lortu ditzak ez eta nahiko ale aleatorioa da, osta... Baina, bueno, hor da sartu zaitezke beste e, Erruleta batean eta hor, sariak, harri hobeak obeak dira, hor duan, behar ba, claro, beltatzen ja. gara Zuk esan duzun, ba hori eh, azkenean... hori. Bai, mekanika horiek eh, non... Burtzotzen Hori da, eh, bai. Tastatzer. Bai. bai, beti... beti durua sartzer, ezta. Mhm, uh -huh. hori da. Osondo, ba... Ez da, hiribetek esan dituzuen, mandituzula jokunetera jolasten? Bai, bai, martxoan edo hasi nintzen, eta, bueno... Pardon? Igual ez... Esan dezakegu, ez daizula I... bat ere gustatu. Eze, iosan, zabai, no, gustatu zait, eta esan daiteke e, mm, ba, free-to-play izateak dituen zailtasunen gainetik, ba, bona, ematen dizula aukera, ba, juteko, bueno, ba, xan, lehen esan dugum ez dara ba, pixkat enfo enfokatzeko zure interesianez, e, ba, pixkat, e, zure kartausak eta hori hobetzen, edo bueno, edo bilduma handitzen. izan daitek ez, <hieres> ba aukera e, beste, beste erabiltzailekin ba, kartak aldatzeko, eta gero fusioak sortu ditzakezu, eta bueno, eta orduan horrek aukera dizu ditzu, pixkanaka, pixkanaka zure kartak hobetzen joateko. Baina, esan bezala, ba, interesgarri dena da hori astero aldatzen da ligaren bonusa, eta orduan e, astero bi aspitalek az, daukate bonus hori, orduan horrek egiten bultzaten zaitu ba bilatzera karta ezberdinak aldiro. Eze, igual azte batean interesatzen zaizu konboa edo bilatzea, ba, ezakit. Naturari lotutako edo txakurrekin lotutako kartekin, baina urrengoan, ba, marrazoak izango dira. Bai, ziren azte horretan ez, hori ba... saritzen dutelako eta hori interesatzen zaizu, baina igual datorren aztean, ba, beste gauza saritzen dute eta orduan beste gauza bat, beste estrategiaren bat bilatu behar duzu, Hori da, hori da. Oso ondo, ikustan ezena eta gustatzen zaidana, ba, partidak oso motzak diruditea, azken... ...bos minutu baien gutxi, gozorazki. Bai, bueno, pixkaz, osea, zailtasunaren, edo... Hori... ...gausa positibo eta negatiboan artean... Eh, ...defendean non, nonti iratzen duzun, ba, asieran, asten zarenean saia dira zu e, jolaztean jo, ba, gutxikora bera zure mailan handagon jendearen aurka mm -hmm. eta ja maila altuako aldo duzuna ja edo zeinen aurka jolazten duzu eta duan ja ni nago maia batean non, izan de, izan dezaket e, aurkarri bat, igual pixka eta ulagoa da aurki, aurkarri bat ba, ezin ez goan mm -hmm. orduan, emm... Bai, eh, pues denean motza izango da eh bearrez, baina fisioak borrukatuagoa denean, ba bueno, bai. Alaerel luzatzen bada ere, ez da luzatuko zazpi 78 minutu baino gehiago, baina bai, eh erresegoa denean edo edo kontrakoa gustiz ezin ezkoa denean bestea askozobea delako, ba motza izango da. Baina, azkenean, azkenean dina... bost eh, bos ronda dia, eta bost ronda, oza, eh, ba, momentu bat beharko duzu, ba, zure estrategia pentsatzeko. Ba, hori, hori da, momentu bat beharko duzu, ba, zure estrategia pentsatzeko, baina azkenean, ba, ba, jo, jokua naiko, komileta, os, komileta artean, oso unidimensionala da, ez? Azkenean, iru lau ezagarre ditu kartabako itzak, eta e, estrategia bat bilatzea azkenean, ba, iru lau, parametroekine inbardira, eta ez dia bosteun, eta beraz, ba, bueno, azkenean, ba, ba, partida oso azkarrak dirudite, bentzat hori ne... Bai, bai, korren bai. Eta batzutan, bueno, ba, ikustumaduzu, ba, justo erronda batean, ba... Kriston desavantajado kozu la aurkailaren aurka, baesan ba, bueno, ba estrategiaren parte izan daiteke izan, bueno, ba, uzten dut hau, e, biltzen ditut puntua hurrengo errondan, ba, karta hobeak jolastu alizateko eta hurrengorako pues, uzten ditut nar aukerat hemen ez mm -hmm. or ba, da ezto kotia aukerarik. horrelako estrategiak bilatu behar dira. interesgarria da. Oso, ¿no? Ba, hor ba, da gazote, Q-Cards, eh, no, no, ¿no la he dicho, no eres atenda ingleses, de eh, título luzlea? Cards, the universe, and everything. Cartag, universua, eta dena. ¿Euskeraz? Ba, ¿no le gustan? Bueno, pizca pera, y en eh, la publicidad te ha ido, jolaz tú, edo zerrekin, o sea, edo zerren ahorca. <risa> edo... Osa, ezkenean, denetatik dago joku honetan, e, kartak ba, ed edo nolakoak izan daitezke, eta pos hori da pixka alt, saltzen digutena. Baur duzu, eh? Hau, e, Androiden dago, noski? Bai, baietat da baineko, da? Bai, suposatu dugu ere, bai, iPhone-en guk ez dugu iphone erabiltzen biltzen tardun. <laughs> Galdera hona da, pentsatzu, baiet, baiet izango da, yeah. izango da, segura Ba, bueno, ba, q-cards anabirzin, eh, azal duta, guazten eh, saioa laborbiltzera, saioari amaiera ematera. Ba, esame zela, gaurko jokuak eh, Space Wolf, Warhammer berro emila eta Q-Kartzen abertzin badakizu zenbatea zen dañoan juan zaigu zaioa? Mm, ia ordu bat Bai <laughs> <laughs> <laughs> Gutxi gora bera berroa eta mar minutu tangeldituko hau sentitzen dugu orain hotz gaude eta kostatuko zaigu pizkat eh, arrankatzea ezta baina bueno suerte pizka batekin ba ni pentsatu dugula irugarren laugarren saioan batez ere ba argiagoak izango dira eskei claro eh, oso oso eh, gaude, acostumbrado gauztak ba pizkat eh, eh, ezagut gauksak erakustera, ba, soporte visual batekin, ezta? Ba, adibez, ba, bueno, ba, Qcarsanabercinta, Movian bai, bai. bai. hemen karta, de caso da. Eta bai. ikusi dut nahiko zai, nahiko zaila dela explikatzea askotan mekanikak, ba, aurrean ez duzun, bai. joko aurrean ez duzun, ezta? Sús un, aurrean, bai, bai, referentzia visuala. Neko no. garresko ze gaur egun. Bai, azkinean eh, asiko, asibarko gara Twitchen grabatzen, ez da? <risa> jokoa ikusten da ere, bai. <risa> ba bueno, bueno. Eh, esan bezala ordu erdi luzetxo bat, eh, berroita mar minutukoa, zuzen <risa> ere. Baina, bueno, eh, ba, esan bezala podcast hau izango da astero joko bat, eh, ojo, bueno estas te gustitan baina bueno, sa saietuko gara piskat astero edo ia astero, ba, joku bat azaltzen, ez berdina. eta nor daki agian e, zuen e, datorren droga, ba joku hauetan ateratzen da. Eta, eta bueno, ba ba dugu baztuek ondo pasatzea sai honekin. Iztena jarreko dugu, egun batean. <risa> bai, momentuz, egun bai, bai. momentuz azte eh, hau editatuko dut, eta gero editatuta ja pentsatuko dugu saioat, bai. Eza <risa> gure <oran> nintzena. <risa> ba, bueno. Oblikatu eh, aurretik bai. ikustu dut, okiko dugu la izena. Bai. Eh, Sare sozialak ez ditugu. <risa> eta, Esa bueno, nik, nikez, daierdek ez dakit, baina, interesik ez da, ezta. <risa> Interes gutxi Interes gutxi Baina bueno Agian Utreko es... du gorri irekita Bai, bai Hori da Hori da Agian tuite arredo Olako zerbait Zerbait motza Txapa Ez gaitu Ez gaitu Ez gaitu zela txaparik eman <gibit moza> bueno Ba hori Esame zela Bai limit hori izatea behartuak egotea hori da. Gutxiago Hori da Hori da. a kostumatu hola bea holako joku limitatu eta eh, no, murriztutara nola baiit, non eh, pixkaz zabaldu nahi baduzu ordaindu behar da premiuna ez. Ba, podcast hau berdina, ere bai <risa> ah, bueno, espero ezagun ondo pasatu, ondo pasatu izatea eh, izana. E, saio netan, saietukora motzago egiten eta argiago izatan. bera bueno, uhum. beintzat azte honetarako, nipetxazo, nahi kondo da gola azteko bat ez zire. eta gu agronekin, ba, agurtzen dugu saio, ezta? da? Ba, hain, mi eskerpazintze izate eta gona, <tik> esan bezala ba, pizkate praktikarekin, ba, saietuko gara pizkatu argiagoak eta hori egiten zer nau, irrati eitea, edo podcasta eitea azkenean da, txirrin gero ez da? behin veinikasi zaila da bueno va urtetan egin ez duzunean ba kostatzen da ba bueno ba hori izan eskerrik asko horre horre entzutegatik eta horregoteagatik eta ba datorren datorren saiora arte agurtzen dugu aio aio